Порядок, радіє Сагайда. Два горять, два горять, ще вогню, ще вогню. Не треба вогню, кричить Черниш, пориваючись схопитись. Я лежу на вогні, весь на вогні. Ще вогню, ще вогню, скандує Сагайда в протилежній кінці зали. Обстріл маєтку посилювався. Глуха сила, що стрясала весь величезний будинок, підняла й старого графа, і він, взявши свічку, повільно поплентався нагору. Став за одвірком і не смів вступити до своєї зали. В усі вікна з шипінням вривалися трасуючі кулі, наче забувало сюди вітром тріскучий вогняний дощ. А дивні люди... З незнайомою зброєю в руках стояли біля вікон з обох боків, з близьки червоних спалахів скакали плямами на їхніх блідих обличчях, на сивих, як сталь шинелях, мов на панцерах давніх рицарів. У будинку графа, в цьому гордому фамільному гнізді, наче знову витала його далека революційна молодість. Бійці безперестанку вели вогонь. Зала сповнилась гуркотом, чадом і димом. Тепер, коли вартові бронетранспортери були розігнані артилерійським вогнем, ворог ішов хвиля за хвилею в контратаку, намагаючись вдертися в будинок, боячись втратити здобич. З примруженими, загостреними очима, з запеченими губами стояли бійці на своїх місцях, ведучи методичний огонь лише по живих цілях. На старого графа ніхто не звертав уваги. Корольов, гукнув боєць від вікна якомусь пораненому, у тебе мій диск. Я заряджаю мостовому. А де ж мій? Хто набиває мій диск? Гукає боєць пораненим, який хто лише міг набивали рішки й диски. Ей, борода, у тебе мій диск. Угорець не розумів мови, не розумів цих людей і їхньої фанатичної впертості. Якийсь поранений помітив, що його сердито крикнув з-під рояля. «Ну, чого баньки витріщив? Чого свічкою? Хоронити надумав? дому? Рано, брат!» Він, як слова, піддав другий, при нашому світлі не бачить і з своїм причалапав. «Справді, Тут ні до чого була Мадярова свічка. Бо й так було видно, як у день. Бронетранспортери палали навпроти вікон. Мерехтливе сяйво, тисячами німих крил тріпалося в залі. А незнайомі рицарі стояли в сірих шинелях, як кам'яні, вражаючи старого Мадяра своєю загадковою мужністю. Котрий споранений, накульгуючи, ішов з коридора, підібравши поло шанелі, несучивні пачки німецьких патронів. Їх чимало лишилося внизу після німців, і тепер ті бійці, в яких була трофейна зброя, використовували їх не шкодуючи. «Посторонись!» – відштовхнув поранений угорця. Плутайся тут, старий хрін! Давай сюди або туди!» Губи у пораненого були пересохлі, аж чорні. Він їх облизнув. Граф закивав головою і потупцяв із своєю свічкою вниз, щось мимрячи про себе. Невдовзі він знову з'явився в дверях із скляною банкою законсервованих фруктів. Руки поранених потяглися до нього з усіх кінців, готові розтягти ту банку. Старий розгубився, а який стрижений боєць у шинелі з піднятим коміром Уже приклав банку до рота. По одному ковтку, сказав він, пожадливо ковтнувши і передаючи банку товаришеві. По одному ковтку. кричали звідусіль. Всі раптом відчули нестерпну спрагу. Залиште офіцерові, гукав Блаженко з кутка. Допалися, але не вистачило і по одному ковтку. Тоді знову накинулися на угорця. Наче він був винен у всьому. Краще б не дратував, тільки жагу розпалив. Давай ще, давай, старий хрім. Це він зрозумів. І знову почала пав до бункера. Повернувся з кількома банками на срібному підносі. На цей раз Блаженко зустрів старого на дверях і, вихопивши в нього одну банку, поспішив з неї до Черниша. Черниш напився в волю, і вже їдкий чад, нудотний запах крові, двіхтіння всього будинку не паморочили його. Думки його прояснилися. Тільки тепер він відчув у своїй руці судорожно затиснуту маленьку холодну гранату F1. У хвилини просвітлення Черниш Потай узяв її під стіною у сусіда і заховав під себе. Він ховався з нею, як злодій, щоб не помітив блаженко. Вона була заряджена, маленька, рубцювата його рятівниця. Все чернишеве життя зібралося в ній, і він затиснув його це життя в своїй долоні. Якби все було скінчене, якби чужий гомін заповнив темні сходи і загриміли чужі чоботи тут поруч, тоді він зірвав би чеку. Останню чеку у своєму житті. І саме тому, що на випадок катастрофи у нього було тепер чим покінчити з собою, він почував себе майже в цілковатій безпеці. Товариш у гвардії лейтенант, голосно звернувся хтось до Сагайди. Кулеметник готовий. Не дише. Винесіть у коридор. Наряди в маєтку падали і падали, і співом опускаючись з висоти, і Сагайді здавалося, що летять вони звідкись дуже здалека, де про нього думає хтось. Цікаво, яке сьогодні зведення інформбюро? Як ти думаєш, Сагайда? Запитав Сіверцев, сидячи біля рації. Що якби запитати, га? Вичертує хазяїн. А про нас передадуть? У зведені? Ти що смієшся? Це дрібний епізод. Дрібний епізод. Але чи такий уже й дрібний? Раніше воюючи поруч з Брянським, Сайда якось мало задумувався над смислом своєї діяльності, над свою роллю в загальних подіях. Він наче сподівався, що Брянський все обдумає і за нього а йому залишиться лише козирнути і стрімголов кинутися в огонь і воду, виконувати бойовий наказ. Тепер же, коли самі обставини змусили його взяти на свої плечі незвичну ношу, відповідальність за життя товаришів і за долю цієї фортеці, він побачив усі події в іншому, більш глибокому освітленні. Йому уявився весь величезний фронт від Балкан, і до холодних берегів Норвегії, де армії його країни ведуть невтомну боротьбу з ворогом. І в цьому залізному, тисячокілометровому ланцюгу, маленькою ланкою, і стоїть його крейсер. Звичайно, коли цей крейсер впаде, і сагайда вибухне своїми товаришами на останній своїй гранаті, то майже нічого не зміниться. Коли крейсер вистоїть, то також майже нічого не зміниться. В загальному потоці подій їхній подвиг справді малопомітний. Але хіба не з таких непомітних крейсерів, що борються день у день, що вистоюють день у день? Хіба не з них якраз і складається єдиний великий рух вперед до того ясного дня, що буде названий перемогою? Дрібний епізод. Хай не буде його в зведенні інформбюро. Але він потрібний людям, як повітря. І кожен це розуміє. Інакше чому ж той смертельно поранений кулеметник так проникливо дивився йому в очі і за те, що він його вдарив, благав. Простіть. Простіть. Знизу прибіг схвильований Козаков з автоматом у руці. Лейтенант, Танки бурчать. ракети, здається, наші йдуть в атаку. Сайда скочив на ноги, і вдвох вони погурхотіли східцями вниз до парадного. Чорне поле за моєтком вихрилося ракетами, трасуючими кулями ревло і стоганіло, мов котилося сюди в мороці ночі якась незборна вічна сила. Шум моторів наростав. У сутінках блідого вересневого світання все виразніше окреслювались контури будівель. Вони за ніч понищили, бо дахи, перегорівши, обвалилися, і тому все подвір'я, безлюдне й тихе, здавалося інакшим, ніж учора. Гамір бою котився десь у полі, праворуч і ліворуч маєтку гул моторів довщав, і раптом із-за стіни обгорілого корівника вискочила група німецьких солдатів. «Панцерн! Панцерн!» – голосували вони і мчали через подвір'я на осліп, пригнувши голови. Примітка. «Панцерн! Танки!» Грязюка чвиркала усі боки з-під ніг, хоч бігли вони, здавалось по-твердому. Уже виразно було видно жаб'ячу прозелень їхніх надутих вітром плащ палаток. Засліплені жахом, солдати мчали прямо на будинок. «Приготуйсь!» – різко гукнув козаков сусідові, і сам заумер у напруженому гострому чеканні. Здобач ішла на них. «Ріжу!» – крикнув варяг. «Чекай, ми їх живцем!» В цю мить із-за тієї задимленої стіни вилетів на повній швидкості наш танк, ведучи кулеметний вогонь. Кулі зацокали по кам'яних схитцях і з джвінканням зарикошетили. Козаков отхилив голову бік. Коли він знову виглянув, то побачив лише танк, що розвертаючи землю і розкидаючи її, як корабель хвилю, уже виходив з подвір'я в поле. На його гусеницях вихрилося шмаття жаб'ячих палаток. Німецький снаряд прошумів над будинком в наш бік і вибухнув десь недалеко. А з-за пожелоблених закурних стін ринули натовпом наші, наші братські сірі шинелі, і розвиваючись летіли прямо на будинок. Варях і козаков зірвалися їм на зустріч. Козаков біг, не чуючи під собою землі, і не міг нічого крикнути, бо звуки заклякли в горлі, а очі затуманилося слізми. Вхопивши першого піхотинця, якогось маленького, замурзаного, радісного, Козаков підняв його від землі і щосили притис до своїх грудей. «Чорт тільки вигукнув він, і гризнув піхотинця за вухо, аж той заврищав. Між нашими замайоріли і зелені румунські шинелі. Румуни теж брали участь у спільній атаці. Пробіг знайомий козакову, командир стрілецької роти в шкірянці, енергійно гукаючи «За мною! За мною!» Піхота, не затримуючись, минала маєток, на бігу дозаряджаючи зброю. Мотори гули все далі. Голоси глибшали й глибшали десь у степу, клекіт ворожих кулеметів долітав усе глухіше. Бійці піхотинці, що трималися ніч у будинку, вирвавшись тепер на свіже повітря, на ходу приєднувались до своїх підрозділів. За маєтком відкривалися хвилясті по осінньому сірі рівнини, сталево блищали де-не-де озеречка після дощу та бовваніли ген-ген. Шеренги посадок над шляхами, ще зайнятими ворогом. А ще далі, на захід, знову вставали гори. Низькі димчасті хмари пливли над ними, обтікаючи верховини. В будинок прийшли з носилками санітари і почали зносити поранених і вбитих на перший поверх. Сюди ж принесли кілька свіжих поранених, наших і румунів, підібраних тільки що на полі бою. Чекали санітарних підвід. Виносячи з зали останніх поранених і ковзаючись по калюжах крові по вистріляних закривавлених гільзах, один із санітарів звернув увагу свого товариша на стіну біля вікна.